Jag har kommit fram till att bevisningen klart har visat att det är han som har mördat målsäganden som också var 15 år inne på den här restaurangen den 28 januari. Hej och välkomna till ett extra avsnitt av Petri Krim som idag handlar om domen för Skogos Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, vi har ju flera tidigare avsnitt berättat om mordet på sushi-restaurangen– –när en 15-årig pojke som vi kallar för Arash mördades och den stora rättegången efter det. Och idag kom alltså domen, den nu 16 årige skytten som vi kallat för Max, döms för mordet. Rådmannen, alltså domaren Kian Amrai, säger så här. Om det här hade varit en vuxen person, det vill säga en person som är 18 år eller uppåt– –så hade straffvärdet varit fängelse i livstid– så det vill säga lagens och med, med anledning av då den här gärningen så har vi kommit fram till att den här 15-åringen, som var 15 vid tillfället nu 16 år, ska få lagens straff för en 15-åring som slutar med ungdomsvård i fyra år. Vi ska titta närmare på domen snart och få fler kommentarer om den. Och det här är alltså den första mordomen som våldsvågen startade i Stockholmsområdet under mellandagarna 2022. Mordet på 15-åriga ära är ett av de mord som skett i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Konflikten mellan Foxtrot och Dalen är en strid om narkotikamarknaden i bland annat Sundsvall men också i andra delar av landet. Och flera av de som nu har dömts har kopplingar till Foxtrot. Efter mordet i Skogås så åtalades tio personer misstänkta för antingen planeringen av eller inblandning i mordet på Arash. Och sex av de här personerna var under 18 år när mordet skedde. Och bakgrunden till mordet i Skogås är en av de första attackerna mot anhöriga i konflikten mellan Foxtrott och Dalen. Mm, och vi ska ge en kort tillbakablick på vad det är som har hänt. Det som vi då menar är motivet, det är en skjutning i Husby och det är en skjutning mot en dörr i ett bostadshus i Sista Husby. Som sker den 19 januari i år vid ungefär klockan 03.12. Och i samma hus så bor pappan till Ravamajid. Och sannolikt då så har det skjutits mot fel dörr vid tillfället. Så här lät under den första rättegångsdagen när åklagaren Ida Darnell gick igenom motivet till mordet i Skogås. Enligt utredningen så var det alltså 15-åriga Arash som försökte skjuta mot Röva Majids pappa. Skotten gick däremot mot en helt annan dörr. Den här skjutningen sker alltså den 19 januari 2023, så det är ganska tidigt i våldsvågen. Och dagarna innan har det skett andra skjutningar mot bostäder och också två stora sprängningar, dels mot en grekisk restaurang på Södermalm och dels mot en företagsbyggnad i Kista. Och alla de här attackerna tros att ha varit riktade mot Dalanätverkets ledare, Grekens pappa. Och sen kommer alltså skjutningen mot Röva pappa och det ska då ses som en hämnd från Dalernätverket. Och det tar inte lång tid innan personer som är kopplade till Foxtrot misstänker att det är Arash som skjutit och man börjar planera att mörda honom som en hämnd. Man tar bland annat kontakt med några av hans kompisar. En av dem har vi kallat vännen och vännen han går med på att goa, alltså lura Arash in i en mordfälla. Och inom loppet av några dagar i slutet på januari så görs två försök att få till det här mordet på Arash, men utan att lyckas. Lördagen den 28 januari får vännen Arash att åka till Skogås. Även om Arash faktiskt inte verkar helt bekväm med att åka dit, i en chatt så skriver Arash, här luktar goish. Men trots det så åker han till Skogås. Han och vännen de är där under dagen men samtidigt så skickar vännen information till personer inom Foxtrott och berättar om var de befinner sig. Vännen har kontakt med aliaset Joken som också ger instruktioner till personen som vi kallar Max, alltså 15-åringen som är den som har tagit på sig att skjuta Arash. Och när Max ser att Arash går in på sushi-restaurangen i Skogås centrum så ger jokern klartecken för skjutningen. Så här har åklagaren Ida Arnell berättat tidigare om händelseförloppet. Det skrivs att han ska gå in på sushin, att det inte finns några kameror där och att han ska skjuta honom. Då är klockan strax efter sex på lördagskvällen. Max går in på sushin och riktar in sig på Arash. Det är en fråga om en ren avrättning. Den här 15-åringen han går in på restaurangen och han skjuter målsägaren som sitter ensam där inne på sursin. Och efter mordet så tar skytten Max en taxi till en tryckarlägenhet och någon dag senare så får han betalningen 85 000 kronor i kontanter. Och på övervakningsbilder så ser man sen hur han betalar kontant för nya skor och en jacka på NK. Några dagar senare så grips Max av polisen som fått upp misstankarna mot honom genom en beslagtagen telefon. Men Max, han nekar till brott. Pengarna som han har köpt jackan och skorna för, de har han sparat ihop själv, säger han. Och under månaderna som följer så kommer fler personer gripas och häktas misstänkta för inblandning i mordet. Samtidigt som skogålsrättegången har pågått nu under hösten så har ju våldsvågen nått nya nivåer efter splittringen inom Foxtrot. I rättegången har ju personen kopplade till både Ceronätverket och Bronätverket varit åtalade. Och de nätverken ska, enligt våra uppgifter, ha valt olika sidor i den interna foxtrot konflikten och några av de dåd som skett under september och oktober har haft nära koppling till de misstänkta i Skogåsfallet. En man har skjutits till döds vid Mälarhöjdens IP i Fruängen i södra Stockholm meddelar polisen som larmades vid kvart i sju på onsdagskvällen. Ja, den 18-åring som sköts till döds på en parkering vid Mälarhöjdens IP i september var vän med flera av de misstänkta i Skogåsfallet. Men han var själv inte misstänkt ska vi säga. Dödsskjutningen skedde mitt framför barn som tränade fotboll och som fick springa in och ta skydd i omklädningsrummen. Bara någon dag innan 18-åringen sköts till döds så var han faktiskt på plats i rättegångssalen för Skogås mordet. Men han blev utslängd av en vakt efter att ha gjort tecken till sina kompisar. Två kvinnor är döda efter skjutningen i en villa i Tullinge i Botkyrka kommun natten till fredagen, det är enligt polisen. Och i mitten av oktober sköts två kvinnor till döds i en villa i Tullinge. De var anhöriga till en känd artist som i sin tur är släkt med en av de åtalade i skogosfallet. Och dessutom så har det sprängts hos en anhörig till en 26-årig kille som misstänks var den som lämnade över betalningen till Max för mordet. Åkarnida Daniel säger så här om hur händelserna utanför rättssalen märkts av. Det har ju inte påverkat rättegången på så sätt men eh, man kan verkligen se, eh, det visar ju eh, vad det är frågan för, för typ av brott och i, eh, brott och i vilken miljö eh, som de här brotten sker när det även sker runt omkring en rättegång på det här sättet. Det är ju då framförallt att de har ju beskrivit för mig familjen då att att gå igenom huvudförhandlingen i tingsrätten med allt vad det innebär har varit som att gå igenom händelsen igen, att allting växt till liv så det har varit väldigt påfrestande för dem. Det här är Elham Arshafar. Hon är målsägande beträde för Arars familj. Rättegången har varit tuff, liksom hela utredningen inför den, säger hon. De har ju haft ett otroligt svårt jobb, jobbigt såklart, av naturliga skäl. Det har varit ett jättestort lidande för samtliga familjemedlemmar. Men sen har det också varit svårt att gå igenom den här rättsprocessen med... Förundersökningen till att börja med och sen åtalet som kom och sen huvudförhandlingen i tingsrätten. Alltså vissa i familjen har ju sökt stöd och kunnat erhålla det men eh, alla har ju egentligen drabbats otroligt hårt. Eh, vare sig om det är att man inte har kunnat gå i skola eller inte kunna eh, genomföra studier eller arbete så att samtliga har blivit väldigt hårt drabbade skulle jag säga. Totalt har alltså 10 personer stått åtalade i rättegången men utredningar pågår fortfarande mot ytterligare personer och det ska vi återkomma till. Alltså på ett sätt så har det ju, eh, varit positivt att polisens förundersökning har kunnat leda till att så pass många blev misstänkta, gripna, anhållna och häktade och det väcktes ju ändå Åtal mot som jag har räknat mig till tio stycken som är inblandade gentemot det här ärendet. Då. Så det har ju varit såklart glädjande att man har kunnat bedriva en sån förutsökning och, och kunna ändå genomföra. För det är ju inte en självklarhet att, att man alltid når hela vägen fram. Så det tror jag har varit positivt. Polis och åklagare har ju haft tillgång till omfattande kommunikation som skickats på signal mellan de inblandade. Och just de här meddelandena har varit en viktig del i bevisningen. Men flera av de åtalade frikänns nu helt. Familjens målsägande beträde Elhamar Schamfar är trots allt relativt nöjd med domen. Det är ett stort antal som blir frikända. Men skytten är ju i vart fall dömd för mord och även två till då för medhjälp till mord. Så det, det är positivt. Vi kommer att behöva gå igenom domen lite mer noggrant. Och sen eh, så får man se hur övriga aktörer väljer att agera. Eh, vi får se om åklagaren väljer att överklaga i någon del. Och sen får man ju se också eh, de här som blev dömda, de tilltalade som faktiskt är dömda, Om det är någon av dem som väljer att överklaga. Eh, och vi får se helt enkelt hur familjen väljer att agera. Den numera 16-åriga skiten Max han döms alltså för mordet till fyra års sluten ungdomsvård och tingsrätten skriver i domen att bevisningen mot honom har varit stark och att utredningen visar att det inte kan vara någon annan som har utfört mordet. Om han hade varit vuxen ja, då hade han fått livstidsfängelse. Ja, men jag tycker nog att han eh, reagerade med en, en, en, en dämpad besvikelse. Så att säga, Jag tror att han absolut vill överklaga det här. Det här är Björn Sandin som är Max-advokat. Max har ju nekat till mord hela vägen men det finns delar i åklagarens bild av vad som har hänt som stämmer enligt Björn Sandin. Han vidgår ju i stort sett alla omständigheter som åklagaren redovisar. Vad gäller resa till. Skogås, att han har befunnit sig i Skogås under tiden när det har inträffat den här händelsen och hur han har tagit sig därifrån så småningom. Men han beskriver ju att han har blivit ombedd att komma dit, träffa en annan person och att han inte är den person som har befunnit sig inne på den här aktuella restaurangen och därav satt skott. Ja, tingsrätten har inte heller kunnat se att Max och Ara har känt varandra, rådmannen Kian Amrahi, igen. Ja, Utredningen har inte visat någon personlig koppling mellan 16-åringen och offret. Det som vi har kommit fram till att det här mordet har begåtts i gängmiljö och att han har fått det här morduppdraget. Så det är ingenting som han själv har hittat på eller har, har gjort för att han har haft koppling till målsäganden utan han har gjort, fått det i gängmiljö och sedan utfört det och fått betalt för det också. Den numera 18-åriga killen som vi kallar vännen som misstänks för att ha gått Arash döms för medhjälp till mord. Han var 17 år i januari och döms till fem år och tre månaders fängelse och så här säger vännens advokat Saman nejad. Självklart är vi besvikna eh, över den dom som kom idag. Jag har inte lusläst domen ännu men eh, jag har fått i varje fall direktiv från min klient att överklaga domen till Svea Hovrätt. Ja, vännen var ju tillsammans med Arash under mordagen och tingsrätten skriver att vännen har deltagit i brottet genom att lämna och ta emot information om var Arash befann sig och hur han har rört sig så att Max skulle kunna hitta och döda honom. Tingsrätten de beskriver också vännens beteende som mycket allvarligt och klandervärt och att han spelat ett dubbelspel mot Arash. Men det här håller inte advokaten sammanpacknöjad med om. Anledningen till det är väl ganska enkelt för att han har inte gjort de här sakerna som påstås. Han har inte hjälpt någon, han har inte lurat dit någon. Tvärtom det här var en väldigt nära vän till han så att eh, självklart så må han inte bra av att bli anklagad på det sättet. Vännen hade kunnat dömas till ungdomsvård eftersom han var 17 när brottet begicks men han får alltså ett fängelsestraff på drygt fem år. Sammanpacknead betonar att vännen menar att han är oskyldig och de kommer att överklaga domen men om den skulle stå sig i hovrätten så är det inte självklart för vännen vad han skulle vilja avtjäna sitt straff. Det är inte en självklarhet från min sida för det fall han skulle dömas att han vill hamna på ett hem istället för fängelse. Det beror helt och hållet på hur den vården ser ut och vilket hem vi pratar om. För det finns många hem som har fått väldigt mycket kritik att det inte sköts och att det inte är bra att bli placerad där. En annan 18-åring som vi tidigare kallat för organisatören, han döms till det strängaste straffet, 13 år och två månaders fängelse för medhjälp till mord. Det var han som bland annat förmedlade uppdraget till Max, instruerade honom om hur han skulle klä sig och fixade tryckalägenheten efter mordet. Han ska också ha velat ha en del av betalningen som Max fick för mordet. Dessutom så döms en 16-åring till ungdomsvård för underlåtenhet att avslöja mord. Och det, det, är Max kompis som Max chattade med i taxin på väg till mordet i Skogås. Och den här kompisen har själv sagt i polisförhör att han vid tillfället fattade att Max var på väg på ett morduppdrag. Och den femte personen som döms för inblandning i mordet är en 26-åring som bokade taxin som vapnet transporterades i till Skogås och Max. Han får fängelse i två och ett halvt år för medhjälp till grovt vapenbrott. Och mycket av bevisningen består i chattar på signal som vi berättat om i tidigare avsnitt. Och rådmannen Kian Amraei tycker att de varit nyckeln till de fällande domarna. Chattmeddelarna har varit viktiga och avgörande för, för många av våra bedömningar och där vi har då prövat de här chattarna, sett att det finns verklighetsförankring och vi har kommit fram till att vi kan lita på de här chattarna. Det har varit riktiga allvarsamma meddelanden Sen på, som på olika sätt backats upp i verkligheten och då har, man kunnat, då, då har vi kunnat döma. Totalt döms alltså fem personer för inblandning i mordet på sushi-restaurangen. Åklaren Ida Arnell säger så här. Jag är med för att eh, skytten döms ju och sen så är det ju flera av eh, de medhjälpare som har varit med och möjliggjort eh, för att det här mordet ska kunna komma till stånd som döms. Eh, de har ju haft en väldigt viktig del i det här. Men fem personer frikänns helt och hållet för inblandning i de tidigare mordförsöken som riktats mot Arash. En av dem är han som vi kallat för Louise Gutsche som dömts i andra fall i våldsvågen för att ha rekryterat unga skyttar. Och här var han åtalad för stämpling till mord genom att ha försökt organisera en av de tidigare mordförberedelserna. Men han frias alltså. När det gäller just förberedelser och stämplingsbrott så de är, ju, de är ju väldigt svåra att bevisa. Och här har vi haft chattar där vi har tyckt att att det har kunnat visas då att det är just en mord på målsäganden som man planerar och även då att det visas eftersom just den här personen är den som blir mördad några dagar senare. Men där kan jag bara konstatera att den har gjort en annan bedömning. Ida Nell kan idag inte säga om hon kommer överklaga de friande domarna. Ja, tingsrättsdomen kom alltså nu på torsdagen men det finns fortfarande misstänkta i mordutredningen som varken åtalats eller dömts än. En av dem är en 26-åring som misstänks ha gett skytten max 85 000 kronor i kontanter som betalning för mordet. Men misstankarna mot 26-åringen har inte räckt i häktning. Ja, han har under året dragit utomlands och enligt våra uppgifter är han en av de svenskar som greps i Tunisien nyligen. Och Ida Nell har tidigare sagt till oss att misstankarna mot honom i skogosfallet inte räcker för att begära honom utlämnad. Sen så har vi Jåken och det är då anstiftaren eller en av anstiftarna. Och där kommer ni också se när vi går igenom att han är väldigt aktiv och drivande. Ja, så där sa Ida Arnell under rättegången för det finns en annan person som inte har åtalats än som är en känd rappare. Han sitter nämligen fortfarande häktad misstänkt för anstiftan till mordet på Arash. Och enligt åklagaren kan rapparen vara den person som ligger bakom signalaliaset Joken, som har haft en aktiv roll i samband med mordet. Joken ska ha gett både skytten och medhjälpare instruktioner. Rapparen nekar till brott och utredningen som rör honom är inte klar än. Åklagaren i Darnell, hon tror att det kan dröja ända till nästa år innan hon kan ta beslut om hon ska väcka åtal mot honom. Sen finns det också en 21-årig kvinna bland de misstänkta. Hon var tidigare häktad i sin utevaro eftersom hon befann sig i Turkiet. Men häktningen har senare hälts i skogåsfallet. Hon är ändå fortfarande misstänkt för att ha bokat taxi till skytten efter mordet. Och den här kvinnan är också misstänkt för inblandning i ett mord i Huvudstad. Som även det kopplas till konflikten mellan Dalernätverket och Foxtrott. Mordet i Skogås är alltså det enda mordet i vinterns konflikt mellan Dalernätverket och Foxtrot som lett till åtal, rättegång och nu alltså en fällande dom. Övriga mord har inte lett till åtal ännu. Men när det kommer till vintens många skjutningar och sprängningar i Stockholm så har det gått bättre. 75 procent av våldståden mellan nätverken i våras har lett till åtal. Det säger Mats Backis som är biträdande polisinsatschef på regionala utredningsenheten i Stockholm. Han har fungerat som spindeln i nätet i de många utredningarna. Hittills av de 80 ärendena som ingick under våren och fram till sommaren i den här konflikten så har vi nått närmare 75 procent av de ärorna har ju gått upp till åtal. I på alla som har varit uppe till åtal också dömts för de brotten de har åtalats för. Du har lyssnat på ett extra avsnitt från p Krim om domen efter mordet i Skogås. Jag heter Mariella Quintana-Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.